і зітхнув Чернов зліз зі столу і підійшов ближче То як ризикувати не прийдеться Динамік на передовій мем траншеї. декілька слів до конкретних людей це подія це завжди діє Климченко зрозумів усе бо це не було для нього новим Якось дощової непроглядної ночі під Вязмою він уже чув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 Чернов щось буркнув, вискакуючи за стола, але Климченко не зрозумів, чи не дочув. Офіцер перекинувся кількома словами з підлеглим, і врешті байдужим позірком холодних очей протяг полоненого. Не зводячи з Климченка цього погляду, він дістав з кишені портсигар і клацнув ним перед самим його обличчям. Лейданантові дуже хотілося запалити,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 Підвівся біля стіни з підлоги логи, Чернов розкрив кулак, яким тільки на полоненого і негучно крізь зуби вимовив. Відмовлятися у німців не заведено. Климченко в думках вилаявся і подумав, ось де твоє нутро відкривається гадано повзуча. Схвилино він стояв біля стіни під позирками двох пар різних очей. Було кривдно і болюче,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 а не земляк, в душу тобі кію, сказав лейтенант, виплювуючи на підлогу кривову слину. Чорно майже безуважний до його слів, хитрувато посміхнувся. Не серця, дурниці, Це так для порядку, інакше сам розумієш, начальство. Він підхопив Климченка під руки, ривком поставив на ноги, чоботом підсунув свінчик, сідай.